Mbi shokë të ti dhe ata që e pasur me të mjënderi më ditë në kiametit. Tema jo në sonë që me do tjetë jeta e një tabi iju i cili quat Rëfiq ibn Mihran, apo i njohur të Selefi Ebul Alije, i cili ka qenë Persian, Ebul Alije. Rëfiq ibn Mihran, i cili ka qenë nëzën si ibn Abbasit, i cili ka qenë robë, dhe ajo zënjush gru muslimane, kër e pa, ka paset që farë muslimani i mirësht, رفيع ابن مهران قال بابا ابو ابو العاليا سوف تحفظي قرانك والله ربي كاتين سوف اكون مسو حفظ القران في مليمه مخمرش اكون مسو حفظ القران يوم الدبلوما اكون مسو حفظ القران برمن ما ديت ذناته كالزو اا كافسيت سوف كوركوس مخمرش بنيت رفيع ابن مهران سكر علم اذا رفيع يغريتر الى ارت e ka ngritë Allahu subhana wa ta'ala ibn Abasi, mësusi i vetë shoki për amelit sër Allahu alaihi wa sallem e ka ngritë e ka marrë një e ka marrë një vend të lardë në qabe më të lardin, një më mëmbert të lardë e ka hi për rafi ibn Mihranin dhe i ka thonë tragoj u dardë kurashij dhe tash ka thonë, o kurashij, a shihni Allahu gjellara i ngritë njerëzit i jo me gjuhu i jo me prejardhje por i ngritë njerëzit me të të tëri Elena Vepra, refiu bimheran. Ës njani prej njerëve më dihëm për librin e Allahut subhanuhu te ala. Tregon Ebubekër ibn Daudit, "Lam yakun hunaka ahad a'nama bil Qur'an ba'd as-sahabati min Abi Aliya." T'skapas në kokën e sahabeve, më dihëm pa sahabeve për Kur'anin e Sa'ibul Aliya. Abi Aliya, ku t'ndojani në detaj kemi ndojur më shpesh ku ndojani në fjalë të akidës së selefit, dihen vëllazër kush është kî. Andaj një për qëllimeve që i shpjegojnë jetën dhe biografin e selefit, qëllimi është ku ndajojmë na fjalë për to burra të, të mëdhoj, ta dimë peshën e fjalëve që thënë ata. Ta dimë peshën e fjalëve që i thënë këto burra të, të mëdhoj. Pastaj kanë prej persianëve, i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kake diskutonin ziarmin në zemrën e Abu Aliyas, ai ziarmin ovllazër kanë. Pësa e valdë se ka të ku për amërin sallallahu sallam Allah në të kufë meta alaihi sallam bi ebi wa ummi E ka pas një flak një zjarn një mal për për amërin sallallahu aleyhi sallam Idrëgumni Allah të ka eqzistu në kone vet Aja se kone musliman Kërka në ardhë shlirimët e persijës Kërka në ardhë shlirimët e persijës Në kohën e bëkhera s-siddikut Radiallahu anë është marë rëbë nda sahabet zbashku me familjen e vet dhe se Allahu xhulle wala ka tashiru khairin kti kti tabi'iu ne at moment kur asht robnua As zon si rob si persian dhe kur i ka pa ibadetin kur i ka pa sjellën kur i ka pa namazin e natës edhe xherimin dhe satakan dhe busheshjen dhe, dhe vllazërinë dhe ajo që sahabët e behamërit së Allah sëllëm në kanë qenë Kur'an i Allah që kanë hecë në tokë do të e marë shëmbëltirë Muhammedin sër Allahu a.sëllëm kër i ka, ka pak të njerë zërë dhezër është hapë zemra dhe të dhe Allah i nësëllien qafirat e dunjans me i pa për njëme ata rëbërit të Allah që për njëme e zbatojnë fejnë Allah gjëllëvarë në kone sëdit për njëme kush janë duke mos undikun nga të silfet e kanë për detyrë me një rreth njerëz të sa më shumë, sa më shumë rrein me ngjyra ngjyra që e bën rrein sa më shumë, aq më shumë me ngjyra ngjyra marrin tolla. Wallahi mos më kanë ç'të më diu më ndrysh është. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë çën of dhëser para sëm çën çliruos të vendeve edhe çliruos të zemrave. Duhet çlirimi të shikojnë pas. Çliruos edhe të zemrave, para sëm çën edhe çliruos të, të vendeve çdo dy as bashku i kanë bë. Dhe kanë rritë e marrëtin e të dërguimit Allahu subhanahu wa taala alaihi wasallam andaj kur ashtba rob edhe i ka pa mshirën e madhe të muslimanëve Rafi ibn Mihran kur ka pa sjellën e muslimanëve si rob te një grua e muslimanëve ka thonë ashhadu alla ilaha illa allah wa anna muhammeden abduhu wa rasuluhu kafran islami allah uqbar kafran islamin Rafi ibn Mihran dhe i ka taku shumë për e sahadet për e Amerit sër Allahum ariehu sëllem dhe ka njetu e zbashku me Quranin andaj Quranin si rab e pas ka mësun nga shokë të Muhammedit sër Allahum ariehu sëllem sa që nuk ka pasë sendhë mët dashur të Rëfi ibn Mihrani libri i Allahu subhanu wa ta'ala sa që të regonë dhe thëtë Rëfi ibn Mihrani e kemi ledzuhë Quranin gjatë natës kemi qenë rab kemi përnu gjatë ditës shumë gjatë natës gjatë natës e kemi bëhë hatë me Quranin E kanë bërë hatme Kur'anin bel aqbala madje janë lodh shumë, tot kur jemi lodh, i kemi pyetë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çka më bëu? S'kemë mundsi, lodh shumë, kanë punuar xh ditës. Ata ri kanë, e ka treguajë një Abasi se lexoni librin e Allahut subhanuhu te ala një herë. Tot kur filluam të lexojmë librin e Allahut një herë në natë, atëherë më uletsua edhe puna, edhe na e ka mësuar Allahu xhalle wala më mësua fen Allahu subhanu wa ta'ala Tregonë drafi ibn i Mihran Thotë, jemi zënë robë Kërë kemi qemi zërputista jemi zënë robë Disa njerëzi nga fisi jonë Prej mujahidave Dhe në këtë mënirë Në Basra kemi aritë Në atë krya qitetë Në atë kohë Të cilin e kanë dërthua në rëmë në Khattabi Vëtëm e vëtëm që Basra Allah liru prej dora së rafin i dhe Që Basra të jetë ajë qitetë I cili do t'i pretë do të preq muxhahidat apo do të nisën muxhahidet prej aty vendit në çlirimin e Persisë në at kohë thotë ommen ominna men dfa al jizya kishte prej neve njerëz që kishin të hollan e paguaj gjizjen e kishte prej neve njerëz që nuk kishin me paguaj gjizjen thotë unë eisha rob edhe gjithas udeterova me punu patjetër për muslimanë nga sa ata njerëz të cilët nuk kanë pas mundësi me paguaj gjizjen ata kanë punuar për për muslimanë kanë punuar për për muslimanë dhe në këtë më njërë thot edhe e kompranua islamin thot Rafi ibn Mihrani kam qenë rëb i një gruëtë muslimane nga fisi bëni të mim wa këllet imraët e në takijet e në mu'mine thot ka qenë një gruë muslimane e cila i ka pas friga Allahut dhe besimtare edhe unë i kom shurby asaj gjatë ditës dhe Ma ka mundësu Allahu subhanu tala një pjesë të ditës Me lezu librin e Allahu dhe me mësuet të djetartë Gjatë kohë së lirë Dhe një ditë prej ditëve Thëtë mora abdes në ditën e gjumah Ndërsa robrit Gjithë dhe herë duhet me pyjtë Gazdën, zëtë një në vetë Për me shkua Mora abdes Dhe shkua me morë leje Për me shkua namazën e gjumah Thë edhinat Dhe ja ka lejua Vë kalet Intadirja rrufej I ka thonë prit o rrufej O e bulari e prit Hëta ati e maak Du marrë me ty një gjami Thoth dhe u nisëm me shkun një gjamiës bashku Me zënjushën Dhe thoth edhe ajo hini kadera e gjamiës Së burra dhe Kadera e gjamiës Së burra dhe Thoth u që dita Edhe i thiri muslimant Aja gru muslimanën nga fisit benitemim Tho ojo musliman A ndëgjoni? Po dhëtë une e kom lëshu për Allah e kom lirue për Allah Rafi ibn Mihrani a një është ilir dhe i sot e kom pas rëb prej sot e tutje a i ma nuk është rëb a një është ilir për shak asa që kom pas prej vepra vetë mira dhe lezimi të Kurani dhe ibadeti që ka pa Allah Gjallala ka mund su këta dhëtë prej asoj dite a kom dit e gjzimit prej jetën e vetë masë kom pas atë zënjush zë dhe është ndalë me mësu librin Allahu subhanahu wa taala. Ndajone vëllazër, apo tonë tas civilizimin që kanë pas tonë tabiinëve. Me kanë që vjen një grua në kohën e sotit këtu në xhami. Muhabetet e këkie kanë osnun 7 anë. Meren Allah xhelalu ala eu, gruwe, jami, do të marrim një ders të veçantë për civilizimin që kanë pas muslimanët kohë. Nuk ka pasë ata ata në kohë, do të thonë me mendu keç për një grua që ka ardhur te burrat me thonjë llastëti. Mi bëra rezil. Apo më më më apo më nisën. Nuk u kanë marrën atë vakti. Edhe pse ngone sodit ka oksjelloj paraqjiminesh, të mloja të gjitha këto paraqjimet që janë, janë prej gabimeve që janë bërë për njerëzve. Janë prej, prej gabimeve që janë bërë për njerëzve, donë? Andaj do të nxjerrë mësimin, mësimin që përmendën ngjarjet e Kosës së Alefit dhe civilizimin që kanë pasur ato njerëzi. Andaj ka marr rrugën prej Basras, rrethimi i Mehran, me shkollën e Madinës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është takuar me Abu Bakr Siddiqun. Dhe është takuar me Amr ibn Khatabin. O sallla خلفه و قرأ القرآن عليه. Madje as'tfal mas amar me khatabet dhe ka lezu Kur'anin. Sot ka qenë një transmetim, sot 3 herë e kum lexue të gjithë Kur'anin para amrit me khatabet. Dhe kemi aftën e vlerës. Ardën sot me fjalën, më nisën me lezu Kur'anin para njëri prej sahabeve më të dashur. Madje para njërit për njerëz më inteligjent në sipërfaqen e tokës që ekzistonte. Ai është Omar ibn Khattab radhian. Njëri i cili sikush i na e shof në njëri tjetrin i ka punuar xharit para kohës. Ai ka thënë Omari iberi khatabit t'asлкуm la zukur an 3 her para anar bin khatabit da ka fillun me zue hadithe prej sahabeve te muhamed se sallallahu alejhi ve sellem nga xhute sahabeve vet dhe ka msua prej abdullah bin abasit prej abdullah bin mesudit prej ebi huraires ebu euberen sarif dhe ebi ibn ka'bet dhe nuk es ndal te kto sahabe vetem dhe nuk es permend ne kohen e vet dikush prej njerzeve që ka qenë sahabi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka ditë ndonjë hadith vetëm se ka shkuar. Dhe më mësuar thein Allahu subhanahu wa taala. Sot për mendom për çka është dalluë Ebu Alia, Ebu Alani oflosë kaq të iflaqt iflaqt me pas ta ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kaqën iflaqt dhe kaqën për vëllezërave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur të korrë rivayet. Sot që nidhet për dy dve Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu Vërtet, e ka dhuruar një mollë vëllazër, një mollë. Dhe ka filluar me putha të mollës. Ka thënë, "Kjo mollë o shpreh prej një prej dorës së një njeriu i cili ka ka prej 2 euro në pejgamber sallallahu alaihi wasallam." A kuptonish fardhëshë ndashuriyet e mua që kanë pas, ndaj dërguimit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? A kuptonish fardhëshë ndashuriyet e mua që kanë pas ndaj vërtetës me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Pandaj ne kanë lënë historinë e neve fjall të arit që i ka thon Rafiq ibn Mihrani rrëhmehu Allah duke qenë prej atyre që i ka kashilu që dëher shok të vedhe ja ka mësue thejlbin e fej sallahu gjallu wa ala Rafiq ibn Mihrani, abu l'Ali i ka mësue në zansët e vet si komentimi fjallet allahu të po komentimi hadithet për jamerit sallahu alaihi wa sallam nuk mirat në mënir bukfale si kur që është spravu në kohë nësodit prej disa njerëzvene Çfarë flasim për the kuj komentojnë senetën e mënyrë buqfale. Ku komentojnë senetën e mënyrë buqfale vëllezër. E komentojnë haditheve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur chua mermendja. Apo i japim fetfot edhe mendimet dhe realizet për njerëzit kras gabimeve që i bëjnë individat. Andaj kur e kanë dhënë junë për njerëz të quajësuar anova jellewala inallahu yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah i donat atë njerëz që pendohen dhe Allah i donat atë njerëz që pastrohen duke e komentuar një nxënës i vet at uji i cili ka rrit me të madhës se ka fshi për tërëse vet i ka thonë nuk kupton ataj eti kështu ka thonë ai tefsiri ai eti nuk është kështu leis lilmutatahirun alladhina yatatahiruna bilma' ka thonë abul aliya nuk është mutatahir ipastron ajnjeri i cili ipastron trupin e vet me uju u inema huwalladhi yatataharu biltaqwa minadh-dhulubi walma'asi tadhallallahi ipastron ajnjeri i cili ipastron gjunat e vet me tawalluh me frikët allah subhanahu wa ta'ala Kjo është. E nuk kupton aty et direkt vetëm me ujë. Kjo është një pjesë e pastrimit. Por pastrimi i vërtet i njerit është kur njeri e ka zemrën e vet pastë. Kur njeriu nuk mëndan keq për muslimant. Kur njeriu bie në fjet, atë u ka bë hallal muslimanëve. Kur njeriu nuk mendon, as nuk monopolizon, kur njeriu nuk don më bë keq. Kjo është njeriu i cili ka kufrig Allahu subhanahu wa taala. Pasto i ka tashëluë Në zonë së so tretë thamsoni islamin. Ka thon kur thamsoni islamin avllazar, fela targhabu an. Mos largo ni nga Islami asnjher. Dhe ka po nëpër rrugën e Allahut të drejtë. Dhe mos uh, lajfit një djathas edhe majtas. Wa alaykum bi sunnati nabiikum. Ka po nëpër sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shkogëtati. O jaqum wal ahwa al mutafarriqa. Keni kujdes o musliman. Onzonë së tretë më. Keni kujdes nga efshet, nga bidatet që i, i përçojnë muslimant. Andai, Ibn Lazar, atë ai kandid shumë mirë se nga vjen përçarja e muslimanëve. Përçarja e muslimanëve për vjen prej njerëzve të cilët binë sende të reja tek muslimantët. Andai Ibn Lazar, se, se në Islam el haqu kadim, thuat haku është i vjetër. Haku nuk është vitit Haki prej vitit 1990. Haku është prej kohës së bajamerit sallallahu alejhim enseliminga. Haku është prej kohës së sahabëve. Haku është në kohën e Ebubekrit. Haku është në kohën e Umar ibn Khattabit qënda qënda disa njerëzë në kone e sotit me ezbatu fejna ebu uh, bakrit, fejna omelit, fejna uthmanit dha alijut fejna pehamerit sallallahu aleyhi wa sallim janë burabaj janë tuhuj shahën bërë njerëzëve akuzohën bërë njerëzëve ufejnë khalaridj ufejnë gjakpirësa ufejnë terrorista ufejnë vratës ufejnë njerët sismari veshë استمروا انا كاثان ياكم والاهواء المتفرقه كني فريغغا ابشد ذي بداتت تشي يشپرندا يو وديو پرچاين فانها تورث بينكم العداوه والبغضاء بداتت ين عطت تسلات فوسين ميسين يو وارمسي ادو ريتيه وما ادرا وما ادري اي النعمتين افضل ناتوني ففيالك كاثان ابو العاليه تظ اللهي نوكدي سلا بغاتيش مامه ودرت موه A begatia e uzimit të Allahut në islam Apo begatia që Allahum ka rujt për bidatet Ka thënë nuk e di Qëve begatia shme madhe për mua A begatia e uzimit që Allahum ka uzu për i zërputizmit në islam Apo begatia Allahut që Allahum ka rujt mua për i thtarve të bidatit Allahum akbar Në da zërë në islam Në islam Njëri du të rruat për i bidatet dhe Njëri du të rruat për i bidatet dhe të akidës Prej biodatave që janë në fabrik, prej biodatave që janë dorësë gjat të se, të shërirëve të shoqta. Të biodatave të cilat biodatave vëllazë janë urrë të masënve që vazgatin. Andaj e ndajojm shehull Islamit Ibn Taymiyyah, rahimehullah, thotë çdo herë që musliman nd kan pas ndonjë shtet në Egjipt apo në Sham, çdo herë që pas mosh, edhe rrug, edhe luftuos të islamit, të ati shtetit musliman dhe rafidit, shijat që janë shpiksat e part të bidatit takitës në islam shpiksat e part të adhurimit të zot në vetjer pas Allahut, subhëntër në islam, të bidatit të shirkut janë rafidit, këta të iranit edhe këta të nëgjefit të qërbelas këta të zinët i luftojnë musliman të sot këta të zinët i nbojnë alajatës të Amerikën kundra musliman dhe këta kanë qenë ato dhe matë Pandaj ka ardh kjo fjalë e Ibn Ali, sepse këto njerëz i kanë pas qëllimin dhe të ngjashmë sigurta, sikur, sikur Jahmit, edhe Murxiet, edhe Preshtet, prebacionive, të cilat e kanë devijuar akidin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë nuk kanë ndertë me akidin e Muhamedit alayhi sallallahu wasallam, do të largohen nga belaçet në ditën e gjykimit nga nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të largohen ato njerëz. Andaj, sot nuk e di, cilën shëntimë më e madhe, avdhimin e Islam apo largimin që Allahu më ka dhënë prej i tharve të bidatit. Po ashtu I kam sundon se te diës, Hoxhallart. E ku e dimë na se çka janë Hoxhallart të Allahut? Wallahi, mbohorr, ne kanë selife të kompunë mëdha, Allahut. Nuk kanë çën Hoxhallart të çallë mëve të xhubeve. Nuk kanë çën Hoxhallart të darkave. Nuk kanë çën Hoxhallart të darkave, të hajeve, të pijeve, që janë bos sinonim sot kur bën hajare njerëzit flasin për ata. Por kanë çën Hoxhallart për nëme? dhe nzon sa tamam si duhet kallë rruidh enfushekun ara ana taleb el ilm kafen onzon sa teme u shtoni veten me kërkuditurin u aktheru min el suar an shpeshtoni pyetjet e vërteta tmira u alamu enhu la yetalemu el ilm mustahin wala mustakber di eni onzon sa teme dieni se nuk ka mundsi me marr preditoris njeriu i cili ka klen arsi edhe ai cili ka marr turp andar la zar marr se ken marr kunjan dituri mos ju ve marr marr jasht pun e mir Amma njën ditëri, pët, interesahu, vet, nga se këtu e shpëtimi një allaut E asë a njëri i cili ka mendje madhësime A njëri i cili e thot, unë e i dibe këto se ne i këmë dëgjue A njëri i cili e thot, unë jam i dhëzun për i të radhejtës A njëri i cili e thot, rzuka, man, unë e me atë hoqën që i ka të zonë dërës, bashkën e allëzun, këta mësukurra në zë bashkën Të aman, ka mundë si kajtës për para, dikush Së këll Ashtu zën, nëse nuk më son prej të mëdhëtit, prej kolegës dhe prej të mëvoglit. Prej të mëdhëtit normal apo, prej kolegës pa gëzon me dhëltit, apo prej aty më mëvogël. Jo vetëm na dihet, të mëdhëta, tëna, majtë njerit mëson të mëdhtë. Kusas mohabeti është me vul. Mos është të mëdhtë, a është me vul? Mos është më i vjetër, a është me vul? Zgudhon. Normalitetja është ataj që mësohet në vështirëdia, nuk njeh moshë. Dija nuk njeh moshë. اذا يوقعن مكن سيكو شي قال شي ابن البخاري او ذا تير كانارض خد الله تاتكم صوت هاي الله سر خد الله تاتكم صوت هاي فالمست مستحي لا يسال لحيائه فنيلي تشكو ترب نو كبيت برشمارس والمستكبر لا يسال لكبرياءه دا ساي تيليكوم اندي ماسينو كبيت برشماندي ماسيس وكان يربط قلوبهم دائما بايات القران اندي زلاري كمسون يرز مزي لي زمره تتا ما فالت الله سبحانه وتعالى اندي كاثون ا أن نيري سيلي në njeri cili e dëshiron ullzimin e Allahut le ti beson ma shumë Allahut që e ko që njimin o dhezër ndëgjoj njerëzi kër ndodhin probleme e Allahut që në problemet të na e në disfatat në veçan ti musliman dhe që ndodhin ndodhin me po Allahut besimin se kanë andaj a i besim nëse është i dhogëll në zemra zvenu zimi Allahut o dhezër zemra e njeri jo duke me konë shumë e ma dhe me besim zemra Ion dhuk nukon shumë madhe, Allahu jellera dhuk në zëmrat tona, fitoreja e Allah tësh në zëmrat tona. Andë besimtari humërë muslimat të po fiturën, besimin e kata Allah dhe fajn e mërët për më vajtë. Nese njeri o edesherën, uzimin e Allah dhuk të besënë Allah të më shumë. Argument është, omen juqmin millahi jahdi kalbëhë, kush i besënë Allah të Allah jahuzë në zëmratë. E aji të të të të të të të të të të të të t من بشتاك يتالله اللهم يافتن قالته ومن يتوكل على الله فهو حسبه كل شيء مشتاك الله اطمئن يافتني الله اتي ذا نيري يلي دشرونني كسو باسوريا دوت مدون الله جل جلاله قالته من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا فيضاعف له كل دشرون تشالله تيا شوم فيشون دبلوم يا با باسوريين اتيب اتيب برج الله كشو قالته الله جل وعلا يقرض الله قرض من الله برج مدون صدقه قالته كوش دشرون Inshallah o mëruaj nga dënimi i vet dhe nga lajthitja wa'tassimu bihablillahi jami'an wala tafarqu qafan qapun te jeth per litarin e allahut dhe mosu perçani a dini çka është litar i allahut ka thon etteqatu billah tkej besme men allah tkej besme men allah tkej besme men e hejin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e jo vllazër sikur ti kemi dëgjuam dëgjoim fjalë te te njerëzve te cilet e ken hecket ruk apo te njerëzve te cilet e ken hecket ruk Ndëgjohim fjallë, hape mujahidat ndunja, luftun, luftun, kur gjatë s'fitun. Qësë a vjetë, luftun, luftun, kur gjatë s'fitun. Së të të kjellafë, po, o Luzer. Luftun, luftun, kur gjatë s'fitun, fitun, fitun shumë. Në po të të me kuptu një gjatë që e ka ditë o Luzer në të kohë, ma a nime në Luzer. Kohë në kohënë e pe Amerit sallallallahu sallallam, mu shript, ka në ditë prej ditojit o, o Luzer që shumë ha gjëlarë të s në dinë psea vllazor se nuk mjafton dituria pa burni. Dituria është një send iron. Kam të sa janë burrnia. Dituria është një send iron. Kam të sa janë burrnia. Nëse nuk ka kam të forta, e ka kam të çelsta, apo xhamit. Ato thëhen shumë lehtë. Andaj dalim pse lloj fjalsh. Kur e ka pyet Herakle apo Sofianin, i ka thonë a keni bë luftë me Muamedin? I ka thonë kenë bë. Bon. Si ka shku lufta? E kanë umut, nuk kanë umut. Hi, hera krishafon, jo penga merr nuk nuk hopin. Ka thon po, e vërtetë është. Ne nuk kem të boma për për e mira, vëllazë. Pejgamberi i Allahut. Ka thon po po e vërtetë është. Wal harbu baina na wa baina hum sijal. Vërdallë është kuj, lufta. Vërdall, her ai fiton, her na fitojna. E ka ditë e Busufiani, vëllazë. E ka ditë Perokli. Herakle, mbreti i Romakve, mbreti i Bizantit, e ka dit shumë mirë. Po kur njëherë nuk e xhikun njeriu me ata se paska fituar apo pa paska humbur. Do të thonë nuk e xhikun me ata se anë vërtet apo jo. Përveç pema monafikave. Andaj nuk thotë kë fjalë. Po ashtu, për fjalën që i ka thonë Kehoç, ka thonë la ta'mal ta li ghayrilah, fe yekilakullahu ileyh. Mos puno për diçka e cila nuk është për Allah. Mos puno për njëhet tjetër. Çka do të thonë vllazër kë? Ndoshta është edhe pak po duhet me basabr. Ka thon, mos puna për diçka që nuk është për Allah. Njëse kupton këtë për shembull kur vin në xhami dikush për nuse. Njëse kupton këtë kur fare dikush me me me mor një leje, një diplomë. Me pa ka rastë vëllezër ku njëri u ban diçka përinat e dikujt na, edhe kjo nuk është për Allah. Fe yeklikallahu ileyh e Allahu mushtedin çata. Çfarë kenijet ti? Mushted Allahu mushted ila ma amilta lahu për çfarë ti e ke punuar. Dhe ka thon, "Ku na naudu aza mudhunub." E ia mësoni rreju Kur'anin. Rregjënohet më nën ko Anton. E kanë ardhën me mësu njëri Kur'anin, pastaj me harrua. Dhe ka thon, "Sadaka ja me mir, është japsh me gjathën e mos ta dinë e majta." Dhe ka thon, "Puno me vepra të mira dhe ti dush ato njerë që bëjnë vepra të mira dhe largoju gjunahet dhe ardmisë ato njerë që bëjnë vepra të çia." Dhe ka thon, "Unë shpresoj që Allahu subhenu të tene nuk e dënon një robë i cili është mes di dhuntive që ka vëllë që të fa djetari ka të nëki mi a thonë ta dikujna prej njerëzve që ditët për të paren normalisht thëtë njëri nësë është mes di dhuntive e para një ametun ju hmedullaha alejha një dhunti që Allah të ka thonë shneti për shimu të manë këta gjith njerëzit e din dhuntia e ditë është ka thonë gjinahi që e banë pas Me bënë njëni mi gjuna, edhe mas gjunaet mu pënduhe, ka thonë kjo është dhuntia Allahët. Nëse njëri ju thotë është me këtyre dy dhuntia dhe, dhe Allah i se dënën Allah dhe se humpë. Nëse njëri ju është prej atërë që Allah u gjithë që, që qënë mirë, shnetë, ushimë, rizkë, të e farendronë Allahun, edhe nëse ban gjuna të gjithë dhuntia dhe, mas gjunaet më njerë, s'ka thotë njëri që Allah u e dënën, nëse është i këtyrë. Abu Al-Ali, edhe dietarët e kosa lefit lazer nuk kanë çën dietar një një një punë vetëm. Ka çën po ashtu edhe për njerëzit që kanë luftuar rrugën ka qenë mujahit, ka luftu e Allahut. Ka çën muxhahid i cili ka luftuar në dy fronte. Në njerëzi i cili ka dhuru Allahun dhe zahit dhe muxhahid i cili ka çën në fronte kundër romakëve dhe ka dalë në disa herë në jihad fi semil Allah. Po ashtu ka dalë në Sham dhe i ka luftuar romakt dhe ka dalë në vendet pas lumëve. Në vendet paslumeve e ka qëllimin në vendet ishë republikat e bashkimit sëvjetik, në Uzbekistan. Ma ora ku thuët, e në nëhër këtë thuet e ka qëllimin në Uzbekistanin. Edhe republikat tjera që janë, Bukhara dhe Sëmërkandi. Në ato vendet ka luftur rrugë të Allahot. Pas ka qenë pre njerëzve, që pas ka dosh përgamerin sër Allahu aleyhi vësallem shumë, si kur që i të regun në gjarjen, se e ka puzë atë molë që i ka prekë enës ibi maliku dora, i që i ka prekë përgamerin ka qenë i njohur me largimin për i fit nëse luftës mes muawijes edhe aliot radiallahu anhuma ku ka ndodh e luft në mesin e sahabëve që ka dasht një jahudi prej rafidive të prisht i bin Sauda ka pas emrin me fut krishterizmin eri apo? të modernizum në mesin e muslimanve nuk ka pas mundësi por ka nëzir luft në mesin e muslimanve luft që ka në pas të vlezërt një menheqit Muawiya ka pasmen ejle pe paq Amer sallallahu aleyhi wa sallam, Ali urana ka pasmen ejle pe paq Amer sallallahu aleyhi wa sallam, ka thej ijtihadul mesnatori, Abu Al-Aliya, sot amora shpatën me shkuën me luftuaj kur i paş. Toti palt falshin namaz. Toti palt kanë bras akiten me luftoshkië. Toti palt kanë luftuar rrugën e Allahut. Toti palt kanë pas synimin e shريatina Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe synimi me nijeta fot ndal, nuk kanë luftuaj nat luft. Nuk ka luftuaj nat luft. Po ashtu në një luft për e lufta dhe kur ka dash me shkue Allahu subhanu tala ka sprovua me pas një smundje të kancerit në kohën tonë, në të kohës s'ka qenë një orë si kancer smundje që le ka hëngër kamën që është frikua të tjahan trupin edhe e ka vërejtë i kanësill një mjek dhe risa i ka thonë mjeku duhet pa tjetër me ta prej kamën duhet pa tjetër me ta prej kamën ka thonë letësht një shalla vetëm ka thonë masjadni një njëri cili le dhën kur anë bukur mas jenë njëri cili le dhën kur anë bukur me Zatë të mirë kanë dëgjoj, ferën Allahu Subhanahu Teala e kanës jelë një vla musliman një hoqë i cili ka le dhën kur anë bukur me Zatë bukur i kanës shirë si të veta e kanës në tash mundi me punuaj është skuq dhe dhe sa është fut në të uh, khushuë në të uh, koncentrën që të matë që ka pasë e kanë prej kamën e kanë dalë gjakun Edhe në këtë mënyrë është bë anestezija në të kopëz. Nuk ka pasëmundon më diçka prej opiove, sa e kohë që ka pas. Duke pas frikë Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu xhala e ka ndihmuar. Dhe në këtë mënyrë është mrëzit për ata që sësë nga shkuen në, në jihad fisabilillah pas disa viteve e Abul Aliye te gjata në shpërndarje të tituris dhe në jihad fisabilillah. Dhe, dhe për të mundë që ka bë për Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë shpirtin e vet në muin Shawal vitin 93 të, të Hijretit كاشخوت الله سبحانه وتعالى اللوسم الله جل وعلا اللوسم الله سبحانه وتعالى نتقال مطان جنة الثردوس العالى زباشك ما بيأمات ما شهيدا من يستمير اللوسم الله سبحانه وتعالى الله جلاته اشتران أبو العالية نكت أمة وصلي لهم ردبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين